Azt kérdezem Önt, hogy hogy érte meg, ami magával történt. Jó, rendben. De fel ne olvassa. De hogy olvasok fel, sem olvasok. Csak De a spontanáításának kifejezetten használ, hogy így. Azt nem tudom. <hállt> így ügyek. De már benne vagyunk az adásban, eddig is, tehát is, a, itt kamerák vannak. Hát mindenkinek jó reggelt kívánok. Viszont kívánom. De szerintem máskor se találjon oda, ahova megy, mert így egészen más benyomást kell. Tehát, hogy én például egy személyi asszisztens lennék, akkor azt hogy nem kedves szita, tévedjen el mindig. Az az igazság, hogy sokkal izgalmasabb az, amikor az ember keres valamit, és meg kell találnia. Nem, nem az a dolog lényege, hanem hogy elveszti azt, amit egyébként felépített. Tehát, hogy hogyan fog majd beszélni, és akkor egyszerre csak, ha már így kezdi, akkor talán mire végén lesz a beszélgetésnek, oda merevedik, ahol egyébként lett volna, de most ezt így kihasználom. Nagyszerű. Jó reggelt kívánok még Jó egyszer reggelt. mindenkinek. Hogy éltem meg. Uh, nyilvánvaló, hogy amikor az ember politikai pályára uh, megy, akkor pontosan tudja, hogy vannak, Örömök vannak, nehézségek, és hát azt kell mondjam, hogy egy olyan választókerületbe kerültem, Komárom Esztergom egyes számú választókerület előtt, fantasztikus település. Azért, mert a helyiek közül lett volna egyébként egy kiváló jelölt, aki korábban is jelölt volt. Viszont ő úgy ítélte meg, hogy ha isten nem sikerül, akkor annak politikai következményei lesznek. Biztos tudom, hogy az, mint aminek most az országgyűlési képviselő, ez egy másik. Ez egy másik, ez egy korábbi, tehát, egy korábbi, tehát több cikluson keresztül önkormányzati képviselő volt, a nagyon kedves barátom már vált egyébként ez a kedves fiatalember, és gyakorlatilag úgy ítélte meg, hogy miután középiskolába tanít, abban a pillanatban, hogyha ő nem lesz sikeres, akkor gyakorlatilag pillanatok alatt tervezte az állását. Két gyermeke van, és annak ellenére, hogy ő egy büszke szocialista, hiszen ötször nyert egyéniben, és egyébként volt már egyéniben országgyűlési jelöl csak ez 2010 volt. Ezért döntött úgy, hogy akkor nem, és hát nyilvánvaló, hogy a helyiek szerettek volna egy olyan képviselőjelöltet találni, aki, aki szívesen, Vállalja ez mikor a megérhetetést. Ez mikor derült ki? Hát ez igazság szerint december környékén derült ki. Ön mivel tervezett? Hogy én mivel terveztem? Hát én mindenféleképpen szerettem volna egyéniben elindulni. Én nagyon szerettem volna, hogyha van egy olyan bázis, De nem ahol. Így. Nem, tehát nem volt konkrét elképzelés. Tehát én azt szerettem volna, hogyha van egy olyan ki hely. Dönt ez ügyben. Hogy ki dönt, hogy ki hol indul. Hát a ez Nem indul. A kérdő, tehát az MSZP országos elnöksége. Mekkora jelentősége van annak, hogy jön a Mekkora jelentősége van? Hát amekkora jelentőséget tulajdonotunk ennek. De én sose voltam MSZP tag, és sose voltam uh -huh. a lelnök. Jó, tehát nyilvánvaló, hogy az én területem elsődleges ugye a nemzetközi kapcsolatok, tehát ugye ebben ma Tételezzi is az fel, európai... Nő, 56 tehát, most akkor szerintem. Ez egészen ragyogó. Azt áruljál nekem, hogy mennyi időt töltött a politikában ebből az 56-ból. Most az első 18-at számítsuk le, meg aztán az egyetemet is. Tehát számoljunk, ugye maga nem volt katona, 23-56, 33. Mert akkor még nem lehetett, bár azt gondolom, megnézzük 30... ízreltot, ezt is lehet, igen. igen. 33 év. 33 évből mennyi ideig volt politikus. Hát szerintem én 1993-ban csatlakoztam a Magyar Szocialista Párthoz, akkor amikor... Kevesen csatlakoztak, mert én úgy gondoltam, hogy akkor kell egy mozgalomhoz tartozni, amikor azt lehet segíteni, lehet segíteni. Hát építeni. akkor a 33-mal rosszul állunk, tehát akkor azért ez zömében. Előtte mi volt? Tehát az a röpke idő, amíg nem volt politikus, addig mi csinált? Hát ugye alapvetően azért az ember a múltját is büszkén vállalja, hogy én a közgázra jártam Korvinusz Egyetemre, amit ugye annak idején még Karmasznak hívtak. Én voltam a diák Bizottság elnöke 20 éveken keresztül, tehát nyilván a, a és után... igen. Utána elmentem dolgozni egy francia-magyar vegyes. A franciaz honnan jött önnél? Hát ez egy nagyon érdekes dolog, mert euh, akkor, amikor én kilenc éves voltam, akkor nagyon, nagyon szerették volna a szüleim és a nagyszüleim is, hogyha én nyelvet tanulok, és ugye német nyelv lett volna a választás, de nem volt, nem volt hely abban az iskolában, hogy ez ment annak idején, és nyílt, akkor nyílt a Leiningen általános iskola a 11. kerületben, és akkor a nagypapa, aki ugye kikindán született, és ugye a szerb horvát mellett még másik három nyelvet beszélt, azt mondta, hogy legyen egy fontos nyelv, a francia is egy fontos nyelv, úgyhogy végül is én 9 évesen kezdtem el a francia nyelvet tanulni. Összeugorva, tehát akkor ez a Évra. francia milyen, tehát akkor az egyetem után? Ö, tehát ez egy olyan vegyes vállalat volt, ami körülbelül cikkeket dolgozott valakinek, ide a Komporgannal egyesült ez a cég. Aztán dolgoztam a Magyar Rádió KFT-nél, mondhatnám, hogy az első Magyar Rádió egyikét én adtam el. Azt hogy szerettem volna valamilyen fajta változást, tehát illetve egészen pontosan mondhatnám azt, hogy a volt férjem vitt a politikába, hiszen 93 ban akkor, amikor eh, időközi választás volt, és utána volt egy választás, akkor ugye volt a hetedik eredetben egy béka klub nevezetű klub, és oda két kölyökkel elmentünk így esténként, és aztán kiderült, hogy időközi választás lesz, és a filopál elindul, és akkor én egyszerűen úgy éreztem, hogy ebbe a kampányba szeretnék Nagy részt venni. Nagyon fogok ugrálni, nem tudom, hogy mikor fog fölpattanni, hogy... Amikor... Hát még beszéltek szerint, drága szerkesztő úr. Nem, tőlem, figyelj, figyel, milyen formában van. Szóval, hogy amikor a gyurcságyék kiváltak az MSZP-ből, és velük mentek azok, akik velük mentek, ön miért maradt, miért nem ment el, Ö, én azt gondolom, hogy Gyurcsány Ferenc elképesztő lehetőséget kapott a Magyar Szocialista Pártból, hiszen e, pártelnök lett, miniszterelnök lett. Annak idején az én egyik mosomagyarovári barátnőm állt föl, hogy a választmány delegácia leessen annak idején e, Gyurcsány Ferenc. Én úgy éreztem, hogy ő ezt a közösséget becsapta, hogy mindent megkapott ettől a közösségtől, amit akart, pártelnök lett, miniszterelnök lett, és egyszer csak miután rájött arra, hogy nem tudja átalakítani a Magyar Szocialista Pártot vállalati működése, gyakorlatilag lelépett. Hát ez nem egy elegáns dolog. Nyilvánvalóan hogy ő létrehozta a saját pártszervezetét, és amit most nyilvánvalóan lehetett tapasztalni ebben a kampányban, hogy valóban ez a szervezet ez ennek megfelelően működik, nagyon határozott utasítások szerint, központból vezérelten. Tehát én mindenképpen azt gondolom, hogy nekem semmilyen helyem nem volt a demokratikus koalícióban, már csak azért is, mert ez egy liberális párt lett, és én azt gondolom, hogy én gyökereimben a szociáldemokratákhoz érzem magam sokkal közelebb. Ön nemzetközi tevékenységet is folytat, ha az arányokat nézzük, vagy a súlypontokat, akkor az öntevékenysége alapvetően Magyarországra, vagy a világra volatkozik beleértve Magyarországot is persze. hát Természetesen 2018-tól ezek a súlypontok jelentősen áthelyeződtek, hiszen ugye akkor, amikor az ember európai parlamenti képviselő, akkor nem kérdés, hogy a hangsúly elsődlegesen Európán volt. Most, hogy 2018-tól én egyértelműen a Magyarországgyűlésben jöttem vissza, és 2019-ben kiderült számomra, hogy sokkal inkább itthon van szükség rám. Az egy másik kérdés, hogy én szívesebben mentem volna vissza az Európai Parlamentbe, hiszen egy olyan hálózat olyan európai változattal rendelkezve, amit azt gondolom, hogy ott talán jobban lehetne aztosítani, de az akkori elnökség úgy döntött, hogy sokkal fontosabb az, hogy én itt maradjak, és hát ennek megfelelően frakcióvezető helyettesként ugye elég jelentős szelet tartozik hozzám, nyilvánvalóan hogy az Európa Tanács. Hogy miért? Megmondták, hogy miért. Hát azért, mert hogy most olyan helyzet van Magyarországon, hogy mindenféleképpen. Fontos Engem nem az, zavar nyugodtan ez az a műsor, az, tehát nem, nem, nem, az... nem cikia fölveszi. Nem veszem De nyugodtan felveti az ő... Isten áldja meg, hát ha fontos. Na no. most komolyan beszélek. Nincsen fontosabb most, mint a... De a... nem, so ezt soha sem lehessen tudni. No, tehát gyakorlatilag én azokat a területeket kaptam meg, amiben egyébként viszonylag otthon mond, vagyok. És ennek ugye lesz jelentőség az előválasztás illetően. Az ugye Ivkovics György egy velekészült interjúban úgy fogalmazott, hogy akár Orbán Viktor is mondhatta volna, ami arról szólt, hogy ez, nem, hogy ez egy választási harc, itt vezélő tábornokok vannak, itt ha valamit mondanak, az be kell tartani. Most tök mindegy, hogy ez egyébként Orbán Viktor szájából is elhangozhatott volna, bár nem teljesen tök mindegy, hiszen egyébként ez mutat egy olyan hierarhiát, és egy olyan ö, helyzetet, ami nem feltétlen az én világom, de hát mindegy, én azért is küzdöm, vagy azért vagyok itt, hogy legalább a saját világomat itt ebben a stúdióban megvalósíthassam. Tehát, hogy mennyiben lehet egy ilyennel vitatkozni, vagy mennyire kell, hogy az ember megértse, hogy az ő vágyai, ha a pártja vágyaival nem vágnak egybe, akkor megmagyarázzák, hogy neki miért lesz ez így jó. Azért, mert itt egy olyan szeletet kaptam, tehát Európa Tanács, Interparlamentáris Unió, amiben úgy gondoltak, értek, hogy messze vagyok a legalkalmasabb. De, hogy tehát hogy az az ezért, ezért maradtam itt, és hát számomra, tehát én úgy gondolom, hogy egy de közösségben... Akkor, akkor, nem gondolom, hogy megfosztották, akkor arra kérték, hogy máshol tegye a hangsúlyt. Akkor az ember máshol tesz a hangsúlyt. Tehát hát én ilyen szempontból... Én szerintem ez egy, ez egy fegyelmezettség kérdés. Hát, hogy az ember egy De közösséghez tartozik? Egy poli nem, nem. Én azt gondolom, hogy olyan feladatot kaptam, amiben azt gondolom, hogy már korábban is volt tapasztalatom, hiszen 2002 és 2004 között már voltam országgyűlési képviselő, és nyilvánvaló, hogy most is a, azokban a bizottságokban tevékenykedek itthon, ami igen csak Európához vagy tovább megyek a, a világhoz kö. Tehát Én számomra mindig fontos az, hogy meg tudjuk beszélni azt, hogy mi miért fontos, mi, miért jó, és én azt gondolom, hogy ebben én mindig partnere találtam az rsp Abban segítse nekem, most nagyon fogunk ugrani, bár olyan nagyon nagyot nem, de egy egészen praktikus kérdést fogok feltenni, hogy én próbáltam megérteni, de nem sikerült, de biztos bennem van a hiba, hogy ez a szétszakadott a, a tatabányai ellenzéki összefogás, ez mi volt? Hát ez egy olyan történet, ami, ami, ami ez kicsit érintette. természetesen sokkal jobban érintett a, a szavazás eredményeként gyakorlatilag ezt ki. Ugye együtt élni egy ellenzéki frakcióban az mindig egy kihívás. És igazság szerint 2019-től ugye az ottani helyi tatabányaiak is ugye ezt próbálták. Gyakorlatilag van egy 99-es arány, és van egy polgármester, aki egyébként független, de DK-s támogatott, aki nem száll be a frakcióba. Ugye ez, ez rögtön azt jelenti és a legeslegelén. Úgy tűnik, hogy egy nagyon közelálló személy, hiszen a legkülönbözőbb szituációban fotózkodnak együtt egymásra mosolyokba. Színház van itt ott, ami az nem mutatja azt, hogy ne lennének. A következőt szeretném mondani, hogy én értelemszerűen abban a pillanatban, amikor hivatalosan bejelentem, belettem jelentve, elmentem, az első utam a polgármester asszonyhoz vezetett, aki azt mondta, hogy ő neki két lehetősége van, vagy minden jelöltet forma távolsággal támogat, ő ugye vagy szűcs pedig is így van, így van, vagy, vagy, pedig, vagy pedig mind a kettőtől, most ugye végül is kette maradtunk, kellő távolságot tart. Végül is ő amellett döntött, hogy mindkettőnket támogatott, és ha végig nézzük a, a szerepléseit, akkor ez azt jelenti, hogy az IVR hívásban is mindkettőnket támogatott természetesen. Ami közös nevezőnkkel karácsony Gergely -el együtt, hiszen ugye ami miniszterelnök jelöltünk, de ugyanezt tette, ugye a helyi jelöltel, illetve a, a DK-nak a miniszterelnök jelöltjével is. Tehát én mindenféleképpen úgy gondolom, hogy ő, ő valóban. Nos, tehát az egy, az egy másik dolog, hogy ő egy korombéli nő, tehát nyilván mind a ketten közgazdászok vagyunk, tehát ugye van egy csomó De közös... De mi történt Tadabányán? Hát Tadabányán az történt, hogy a tavaly január, illetve idén januárban a polgármester asszony megvált az alpolgármesterétől, aki az MSZP megyei elnöke, Fekete Miklós. Mindez történt akkor, amikor ugye. Veszélyhelyzet van, és gyakorlatilag egy polgármester vagy egy vezető bármit megtehet. Láthatóan azt gondolom, hogy ez a, ez a fajta lépése, illetve három szocialista képviselő felállítása igazgatóságból, felügyelőbizottságokból elindított egy lavinát. Tudja, hogy ez miért történt? Hát valószínű, hogy azért történt, mert a, a két, mind a ketten közgazdászok, tehát ugye a polgármester asszony is, illetve az alpolgármester asszony is, és hát valószínű, hogy ugye a két tudás egy csártában eset állt fent, tehát nyilvánvaló, hogy ebben az esetben ugye a polgármesterasszony gondolom én, hogy ez azért lépte ezt meg, de ugye az volt a probléma, hogy semmilyen fajta előkészítése nem volt ennek a dolognak, tehát mindenféleképpen úgy gondolom, erről legalábbis egy Hát nem volt egy udvarias cselekedet a polgármester a sző részéről, mert én azt gondolom, hogy nekünk nem, mi nem egymás ellenségei vagyunk, hanem a Fidesz ellenségei, és ne adjuk meg azt az örömöt a Fidesznek, hogy egyébként ezen A Fidesz ellenségei kacagyom. vagy a Fidesz ellenfelei? ellenfelei bocsánat. Nem, Köszönöm szépen, de a szóbotlásokat javítsuk ezt szerintem. Ez szerint Ezek freudizmusok, nem véletlen a... járók hosszú de Ez jó fülem van, ez meg további. Ügyes, leséti. ügyes, ügyes. Nem ügyes, hát én most nem halászokörre tettem. Ne, nem, föl, föl előtt, föl sem erőtt. No, tehát visszatérve a dologra, és egy hát gyakorlatilag ezzel indított egy lavinát, nyilvánvaló, hogy én ebbe a helyzetbe csöppentem bele. Én ugye úgy gondoltam, és a mai napig is úgy gondolom, hogy egy országgyűlési képviselő jelölt, ne szóljon bele az önkormányzati ügyekbe, mert azt gondolom, hogy ez nem az én dolgom. Én mindenképpen azt tapasztaltam, hogy a, a, a helyi pártelnök egy, megpróbált egy egyeztetéssorozatot. Én azt gondolom, hogy ennek azért volt mégiscsak valamilyen fajta eredménye, de nagyon úgy tűnik, hogy ez a, ez a fajta lépés a polgármester asszonynak a, a volt halpolgármesternél nagyon mélyre ment, és hát tulajdonképpen ebből következik minden. Júliusban Szűsnyi arra kérte a pártelnököket, mondják meg, hogy őt vagy a kiszabazó képviselőket támogatják mindenkitől, köztük az MSZP elnökétől és támogató levelet kapott, egyeztetett a párt helyi parlamenti képviselőjelöltjével, viszont hiányolta a konkrét intézkedéseket, a nyilvános elhatárolódást a képviselőiktől. Én azt gondolom, hogy a polgármester asszony meg fog, tehát mi megfogalmaztunk egy értéknyilatkozatot, ebben az értéknyilatkozatot nem én, hanem én, vagy a helyi szocialisták, amit én is támogattam. Ezt rendkívül fontosnak tartottam, hogy tulajdonképpen ugyanazzal az értékrenden, ugyanazzal a vállalással van ez a csapat, és ezt az MSZP elnöksége, mármint a helyi elnöksége megszavazta. Nyilvánvalói Tóth Bertalan, mert ugye ő volt az, aki ezt a levelet kapta a társelnökünk. Ő mindenféleképpen tényleg szerette volna, hogyha ez a csapat továbbra is egyben marad. Um, milyen támogatottsággal rendelkezett ön az előválasztásunk? Nem készült mérés, tehát mérhetetlenül, hogy milyen támogatottsággal? Százszerzerékot mm. kaptam. Nem, nem, tehát a helyiek, nem, hogy milyen pártok. Jaj, hogy milyen pártok, tehát kik voltak a támogató Igen, pártok. Igen. Jó. Tehát a, a, ugye az MSZP párbeszéd ugye az önmagában egy összefogás, ugye az önmagában két párt, a Momentum és az LNP támogatott, és a végén az új kezdet is beszállt, egy gyakorlatilag öt párt támogatásával indultam, és szemben velem pedig a DK és a Jobbik, tehát a DK-s jelölt kapta a Jobbik támogatását. Mi nem készült, mert az előbb ezt mondta, tehát hogy ugye mindenkinek a legkülönbözőbb mérések álltak rendelkezésére, azt hiszem alapvetően a Záves Research révén, önnek ilyen nem volt? Nem volt ilyen mérés. Ennek van oka? Nem tudom, őszintén nem tudom. Tehát én egy dolgot tudtam, hogy megkaptam a bizalmat a, a helyi csapattól, hogy nagyon szerepe van az én ottani nőtagozatomnak, akik nagyon tisztességesen végigcsinálták a kampányt. Én 110 alkalommal voltam az utcán, tehát én mindenféleképpen szerettem volna tudni, érteni azt, hogy milyen problémái vannak az embereknek. A polgármester azt hogy egy olyan sorozatot indított el a különböző városrészekben, amit egy felmérés alapján tett meg. Gyakorlatilag 1500-an visszaküldték a felmérést, és elmondták, hogy a vasútállomástól a közlekedésig, a hulladékszállításig, a zöld környezetig, tehát hogy milyen típusú problémák vannak. Tehát gyakorlatilag én ezt az egészet követtem, én oda költöztem, mert nyilvánvaló, hogy csak is akkor lehet egy együtt. Fizikailag. Fizikailag igen, hát ezt nem lehet Budapestről csinálni. Tehát, hogyha azt érzik a választapolgárok, hogy na ez egy együttment, aki persze egyébként én együttment voltam, ott akárhogy is nézzük, de azzal, hogy én oda hogy költöztem, hát ő koncerneri komáromi, ugye? Tehát ő komáromi önkormányzati képviselő, másfél éve érkezett, vértes szülőse, tehát ilyen szempontból, teszköz, hogyha ott van, ott van. Közé, természetesen közelében, de hát ő ma is önkormányzati képviselő komáromban, tehát nyilván itt a volt? Mekor ne? a volt? Hát... Ö... Picike, picike volt, és az aztán stáb folyamatosan nőtt. Mennyi tehát... pénze volt? Mert tegnap két emberrel is beszélgettem, Ceglit Csabával és Szakás Lászlóval, és mind a ketten azt mondták, függetlenül attól, hogy az ezekről a beszélgetésekről megjelent írásokban ezt nem lehetett visszolvasni, pedig szerintem fontos lett volna, hogy több mint fél millió forinttal járultak hozzá saját zsebből, és én nem is feltételeztem, hogy ez egyébként így működik, de lehet, hogy ez az én naivitásom. Hát most ugye az van, hogy mindent központilag csináltak, tehát innentől kezdve én számokról nem tudok beszélni, de az, hogy de egyébként... Így van, de miután, tehát most én a saját esetemről tudok beszélni, de természetesen nagyon sokszor előfordult az, hogy, hogy sokkal egyszerűbb volt az, hogy én adott esetben bizonyos rész, részeket én finanszírozok. tehát ez, ez egy teljesen tisztességes vállalás. És kell... de ennek a mértékét ön a saját esetében tudná számszerűsíteni? Hát én hogy ez... a többiekért mértékét alatta, fölött. Most te a 500 ezeret mondott? Ők meg? 600 ezeret Hát én szerintem ez olyan két 300 forint volt. De most, hogyha persze azt veszem, hogy én mennyire mennyir béreltem valamilyen he helységet, ahol én laktam, akkor persze az összeg sokkal magasabb. Tehát ugye az a kérdés, tehát hogy most mire akott? gondolok, tessék? Ahol, ahol így van. Tehát nyilván vagy, és egyébként egészen meglepődöm, nem Kellett Nem Tudom, hogy itt van nálam a, a megegyezés 13 portja, az nem. ellenzék 13 portja a korszakváltásért, Magyarországért, a köztársaságért ez nem tartalmazza azt, hogy egyébként, vagy kellett volna, egy tartalmazza, hogy a jelöltek milyen büdzséből tudják a saját kampányokat folytatni, és erről később sok szó esett, hogy miután különbözőek voltak az anyagi lehetőségek, ez igenis rányomta a bélyegét a jelölt esélyességére, független attól, hogy ő saját magát egyébként jobbnak vélte el, de kevesebb pénzzel rendelkezett. Én azt gondolom, hogy alapvetően ami a legfontosabb volt, hogy különböző mienségű körzetek voltak. Tehát ugye ez alapján, ez alapján ugye több kategória volt. Tehát ugye nyilvánvaló, hogy a tárgyalásoknál és ilyen szempontból szerintem az MSP meglehetősen jól tárgyalt. Tehát az MSP jelöltjei a legrosszabb esetben is 11 képviselőt fognak tudni hozni. Ugye most jelen pillanatban 18 képviselőnk van, ebben az esetben még gyakorlatilag Fideszes kétharmad van, de abban a pillanatban, hogyha... Most a Fideszes ellenfeleket figyelembe véve majd a választásokon? Ő, igen, igen, mert én azt gondolom, hogy ez is egy fontos dolog. Tehát, tehát most az egy dolog, hogy ki nyert, ugye, az ki is áll fontos. De szemben? Egyrészt, hogy kiáll vele szemben, másrészt, hogy milyen nehézsége az adott körzetet? tehát öt az ilyen kategória volt ez egy, ez, egy, ez a második legjobb vagy hogy mondják nem az első az legjobb öt hanem a második az legjobb mi? hát mondhatnék betűket is ABC. De, de de de de de nem nem de de nem nem Nem, de hát nem, nem, nem de nem, Hát az alapján kategorizál, hogy ki hány százalékot ért el a Fidesz részéről az el, előző De ez egyébként az MSZP számára valamilyen közvéleménykutató vagy valamilyen bizonyára, szakmai bizonyára, szervezet hoz bizonyára, bizonyára, hogy ez megvolt. Tehát én azt tudom, hogy például Bencsik János, aki ugye a, ennek a választókerületnek ugye a képviselő ugye a, az SZDSZ-től a függetlenbe, majd éppen ö, ö, Fideszesbe ö, átmenő, ö, gyakorlatilag ö, 43 százalékot hozott, tehát ő fokozatosan veszített a, a népszerűségéből az, az országgyűlési választások során. Tehát ennek megfelelően ez egy olyan körzet, ami nyerhető. Tehát nyerhető a, az ellenzék Mennyivel számára. Vesztett? Mennyivel vesztettem? Három és félszeres volt a DK-nak az előnye az európai parlamenti választásra, mert ez volt az utolsó mérés, és én ezt látoltam a felére. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy jó eredménynek mondható. Nyilvánvaló, hogy... A dk jelöltet azt ugye másfél éve készítették, tehát őt azért költöztették vértesszőlős, hogy ennek a választókerületnek ő legyen a, a képviselőjelöltje, és hát ennek megfelelően folyamatosan tájékoztatták a lakosságot arról, hogy egyébként ő mit csinál, egyébként ő a frakcióvezetője a Komárom-Esztergom megyei közgyűlésnek, tehát ugye ott is van egy összefogása, a, az ellenzéki ö, pártok között, tehát ennek megfelelően az azt gondolom, Elmozsolt hogy mihez kép? Elmozsolt egy kölcsöppet. Természetesen elmozsoltam egy köncsepet, mert nagyon megható volt az, ahogy, ahogy zokogtak velem azok az asszonyok, akik tényleg egészségben. A mennyiben nem az ön politikai pályafutásának a vége, vagy mennyiben nem a tekintetben, hogy tisztában van-e azzal, hogy majd a közös listára felkerül, -e, nem kerül fel, hova kerül. Én a következőt gondolom, hogy. Ö, mert ha Én az ember magára te... néz, Igen. akkor ebből vagy nagyon jó színész, és akkor nyugodtan jelentkezhet valami színházba, vagy ennyire nem érdekli, de önön egy tízes skálán egyesre se látszik, és amikor telefonon beszéltünk, akkor ugye azt érzékeltette, hogy ez nem egy reggeli műsor, akkor mi nem fogunk találkozni, mert ön ez vissza az van. utcára, és hajrá. Tehát az életkorát olyan meghazudtul a mértékben, ami a lelkesedést illeti, tehát ez most nem egy pej. De, nem, de figyeljen, ennek van jelentősége, és azt ha bár az én az nem mindig értek. szeretek emberekkel szemtelni, Szembe beszélgetni, mert a, a távolságnak időnként van előnye. De az ön egész nem akarok udvarolni, mert. De nem simán De az a kisugárzás, ami van, az egyébként telefonban nem jelentkezett volna. Ö... És az, hogy ön itt úgy ül, mint aki nyert, tehát az ember nem is érti, hogy ha nyert, volna. én abszolút volna. nyertem. Tehát, hogyha te... nyert jó. volna, akkor nem is tudom, a lehetséges, hogy jó. itt lebegne. Tehát, hogy akkor ennek van valamiért jó. ez volt. Én a következőt szeretném mondani, hogy ez egy nehéz helyzet volt, amiben belecsöppentem. Itt volt egy közösség, én ezt a közösséget újra tudtam éleszteni. Ezek, a, ezek az emberek, És a közösség egyébként ennyire Fontos, csak hogy csak, hogy nekem nagyon hogy... fontos a közösség. Nekem nagyon fontos a közösség. Tehát nekem az első dolgom az volt, miután azért egy pár könycseppet eldörzsöltem. Amikor már látszott az eredmény, akkor én beültem a kocsimba, összehívtam a csapatot, és elmondtam, hogy bármennyire is úgy gondoltunk, hogy mi vagyunk itt a legjobbak, sajnos az eredmény nem ezt hozta, de nekünk nagyon fontos az, hogy a második fordulóban a mi miniszterelnök jelöltjünk nyerni tudjon, hiszen ő az egyetlen. E, e, szociáldemokrata zöld e, miniszterelnök került. Tehát kiváló jelöltjeink vannak, és fontos, hogy női jelölt is van. Ha valaki, akkor ugye én általában. E, e, sőt, is. Így van pontosan. Tehát ennek megfelelően az egyetlen olyan miniszterelnök került, aki a mi programunkat meg tudja valósítani, az Karácsony Tehát ennek megfelelően nekem kutya kötelességem az, hogyha az a csapat, aki végig mellettem állt, hogy ezt a, ezt, e, ezt a választási első forduló tisztességesen megcsináljuk, és most is köszönöm mindenkinek, akik velem voltak, és persze azoknak is, akik, akik számoltak, akik sátra cipeltek, doboz cipeltek, okay. tehát ugye mindenféle. Mi tehát ennek -e megfelelően hogy mi lesz velem, hát én mindenféleképpen azt kérték, hogy én maradjak ott a megyében, tehát hogy én segítsem őket. Ugye, de mi a közös én... listát illeti, vagy ez nem foglalkoztatja? Uh, yeah, most a következőt szeretném mondani, ez a kérdés most nem aktuális. Tehát én hiszek abban, hogy uh, végre van egy olyan lehetőség, hogy nyerni tudunk. Azt, hogy az előválasztáson 663 ezer ember elment, és azt mondta, Jut, hogy változás igenis azt... változást szeretne, ezt én ezt minimálisan van a kétségben, hogy ön kimeri állítani azt itt ma hogy az egyéni sorsa az annyira lényegtelen, hogy ön tízes skálán tízes a saját személyét az előválasztás második fordulójának, majd a 2022-es választásoknak veti alá, és ez lényegtelen, hogy utána az ön személyes sorsa a politikából hogy alakul, ezt így ebben a formában aláírná? Ö, akkor firomítsuk, jó, mert azt gondolom, hogy fontos, hogy a, az ördög a részletekben nyel, rejlik. Így. Tehát én hiszem azt, hogy... A lehető legjobb eredményt tudjuk elérni. Én hiszem azt, hogy Orbán verhető, én minden porcikámmal azon fogok dolgozni, hogy kormányváltás legyen. És ha kormányváltás van, és igenis a teljesítménynek van értéke, akkor én azt gondolom, hogy nekem a következő parlamentben is ott a helyem. De én azt gondolom, hogy nekem a most nem ez a Parlamentben az, parad... az aparátusban? A parlamentben. Tehát én mindenféleképpen azt gondolom, hogy azokat az ügyeket, amiket most csinálok, például ugye a Európa Tanásban a nőkelen erőszak témájának vagyok a jelentéstevője, tehát nagyon sok ügy kötődik hozzám. Innentől kezdve ma egyébként egy órakor az Európa Tanács parlamenti, az Európa Tanács főtitkárával fogok ebédelni egyébként, aki az első, ne Mária Budic, Tehát nekem mindenféleképpen dolgom lenne, de engem most egyetlen egy dolog vezérel, hogy az a közösség, akit most sikerült újraéleszteni, felépíteni, hogy ezzel a közösséggel egészen jövő év, áprilisáig eh, tudjunk csinálni egy sikeres kampányt. Én hiszem azt, hogy... Egészen kivételes ér... példány. Ha nem ülne itt, akkor azt mondanám, hogy hazudik, de valaki ilyen, ilyen módon tudjon, tehát ilyen átélten tudjon. de engem lenyűgöz az, ahogy elhiteti velem azt, hogy azok a célok, aminek érdekében ön most munkálkodik, azok minden tekintetben előbbre valók annál, mint hogy az ön személyes sorsa hogyan alakul. Ö, és ezt és ez, és ez nem egy, egy ilyen komisszári ételemben csinálja, tehát az ember nem azt érzi, hogy valami pártakönyv szól a két szeméből, vagy, hanem, hanem ennek a... De ha ez így van, akkor... Bocsánat, bocsánat, csak tegyünk ide egy pontot, mert szerintem... A, tehát, hogy érezzék, vagy, vagy nem, bocsánat, egy... Igen, egy, Igen figyelek gondolatját. <laughs> Tehát én a mozgalmár típusú politikus hát vagyok. Hát ezt nem is kellett volna tehát, tehát innentől kezdve én azt gondolom, hogy én egy Horgyula tanítvány vagyok, aki pontosan tudta, hogy a pici sikerekért hogyan lehet ösztönözni a politikusokat. Okay, És erre tökre büszke vagyok. De akkor én nem akartam megkérdezni, bár ez egy fontos kérdés, de ezek az, ahogyan ön létezik, az kiváltja azt a kérdést, miért alapvetően fontos? hogy megváltozzon az a világ, amiben élünk? Azért, mert ez a világ folytogat. Tehát egyszerűen az, hogy folytogatja? Ugye én nem hagyom, hogy folytogasson, mert nyilvánvaló, hogy én azzal, hogy, hogy országgyűlési képviselő vagyok, bizonyos szempontból kivételezett helyzetben vagyok, mert, mert van, van egy tisztességes munkahelyem, ahol, ahol minden hónapban megkapom a fizetésemet, nem vagyok kiszolgáltatott. Jól is viselkedik, ez én is megbüntetve. Hát meg vagyok büntetve, mert azért én is ott voltam a, az egy, egy havi fizetésemet azért én is elvesztettem, amikor pulpitus foglaltam. E, tehát nyilvánvaló, és ha és a arról van szó, akkor természetesen újra föl fogom menni a sárgas állat, mert hogy én is azt gondolom, hogy, hogy nagyon fontos az, hogy világos üzeneteket küldjünk, és én szerintem most megvan az esélyünk arra valóban, és én hiszek abban, hogy, hogy változás lehet, Felyett, és hát kell, ar kell nézni. akkor hogy... két igen? mondatot mondjam arról, vagy hármat. Hogy miközben Ön az ellenzéki szavazókkal találkozott. Igen. De az ember nem ellenzéki szavazókkal találkozik. De hát nem csak ellenzéki szavazókkal találkozik. De pontosan ezt akartam. Tehát, hogy az ember emberekkel találkozik. Mit érzékel? abban a körzetben, ahol ön indult, arról, amiről egyébként, mint parlamenti képviselő, ilyen som más véleménye van. Mit érzi? Hiszen nyilvánvalóan eh, látta, hogy ott mások hogy élnek, akik adott esetben kormánypárti szavazók. De az ember nem, amikor áll egy sorban, akkor nem kormánypárti szavazókat és ellenzéki szavazókat lát, hanem azt, hogy végre a kasszához kerülhessen és fogyjanak el előle az emberek. Jó, tehát van egy konkrét példa, hogy például a, az egyik Fideszes önkormányzati képviselő ahogy élte meg az én jelenlétemet az elmúlt három hónapban. Ugye én megkíséreltem a lehetetlent elmenni minden olyan eseményre, rendezvényre, ahol találkozni lehetett emberekkel, jelezve azt, hogy nekem ők fontosak. És hát ez egy augusztus 20-i rendezvény volt az egyik település részen, és ahol én természetesen részt vettem az ellenzéki polgármester asszonynal is, és hát a helyi képviselőkkel. És a következő közgyűlésnek az volt a témája, hogy én hogy képzeltem, hogy elmegyek egy augusztus 20-i rendezvényre, tehát a Fideszes képviselő úgy gondolta, hogy ez egy Fideszes program augusztus 20-a, tehát, hogy, hogy, tehát valami egészen elképesztő, hogy hogyan gondolkoznak, hogyan gondolkoznak a, a Fideszes képviselők arra, hogy hát itt minden az övék, hogy ez egy teljes egészpályás letámadás történt. Tehát tulajdonképpen én, ha azt mondom, hogy ha nekem most annyit, annyiban sikerült a kedélyeket felborzolni, hogy, hát kérem szépen. Hát ez nem a tied, hát hogy gondolod te azt, hogy a augusztus 20-i rendezvényre te úgy gondolod, hogy ott nem lehet csak az, akit te gondolsz, hogy van ez? Tehát, hogy ez valami teljesen abszurd. De hát ugye, ami történik a, a, az egyetemeknek a, a magánosítása, a, a koncesziója, az autópályának, tehát, tehát én azt érzékelem, hogy a Fidesz úgy érzi, hogy ő veszíteni fog, tehát minden megpróbál még mindig, vagy minden megpróbál saját magának, hogy mondjam, átlapátolni. Tehát a dolog az egészen, egészen döbbenetes. és akkor még nem beszéltem a Ménesbirtokról, ugye ezeket, ezekben elég sokat hogy mondjam, vagy elég sok felszólalásom volt a parlamentben ezekkel kapcsolatosan. Tehát, hogy a dolog tényleg döbbenetes. Az hogy, az, hogy olyan szintre süllyedt a magyar országgyűlésben az államtitkároknak a válaszának a színvonal, ami megengedhetetlen. Tehát, tehát én például arról beszéltem, hogy ott van ez az akkumulátorgyár konkrét példa Komárom. Komáromba. Nem készült egy tisztességes környezetvédelmi tanulmány, és egyébként ilyen lilás, kékes víz folyt a csapból, mert hogy ugye akkor a nyomás volt, nem készültek rá. És én próbáltam ezzel a dologgal foglalkozni. És akkor engem cseszeget az államtitkár, hogy én nem akarom, hogy ivóvizük legyen. Hát én pontosan azt szeretném, hogy az ivóvizet az emberek ígyek, és a Dunából menjen egyébként a víz, nem pedig a karszvíz menjen az akkumulátorgyárba. Tehát hogy rengeteg olyan ügy van, amit, amit egyébként ki lehet kukázni, hogy szabad ezt mondani. Tehát például ezt is fogom folytatni a következő időszak meg hát meg kell nézni azt, hogy mondjuk milyen az aktivitása az inkumbens képviselőnek, 18 felszólalása volt nekem, meg félszáz és kb. 1500 darab határozati javaslatom, hogy hogyan, meg miket, miket lehetne csinálni, miben lehetne változtatni. Tehát, tehát én mindenféleképpen azt gondolom, hogy voltak olyanok is természetesen, és akkor, de én megmondom őszintén, tehát az, aki, az, aki ilyen csőlátású fideszes, a, a, azzal nem érdemes veszekedni, mert ő a saját világában él, tehát bármit mondok ról neki lepattan. És akkor én azt, Senki azt a se stíl... csu... Senki se egy csak rá lehet, rá lehet venni. Jó, oké, akkor maradjunk annyiban, hogy igen, jó esélye, rá lehet jó, venni csu... A csőlátással rávétel az egyébként emberi kvalitás kérdése, tehát azért az az ellenzék képviselőinél is ott van potensen, vagy kevésbé potensen. Az rúj el nekem, hogy nem fájtja -e a feje az elmúlt hetekben, hónapokban, mint az MSZP alelnöke. Az Most, MSZP miatt. A, a, én azt gondolom, hogy e, természetesen az ember a, a saját folyamatosan aggódik, de azt megnézve, hogy e, milyen lehetőségeink vannak, és hogyan sikerült ez a tárgyalás ne, én, Aztán Azt el nekem, hogy nem fájt -e a vagyok? feje akkor, amikor a Juhászné, a Molnár Gyula és a Szakás László esete volt, és azért említem őket, mert ők egy csomagban voltak, és ugye nem Szakás László ült itt, aki olyan elegáns volt, amilyen elegánsak az ő szituációjában lehetett, és ha bár úgy tudom, hogy önnek személyesen nincs köze ahhoz, ami történt, remélem jól tudom, de azt se lehetett tapasztalni, hogy önnek egyébként lett volna kifogása a testület döntése ellen, függetlenül attól, hogy mondhatja az, hogy ő lojális az MSZP szervezetével, és így önnek nincs külön véleménye. De ami például szakáslászóval történt, az ő történetét ismerem a legjobban, azt én sohasem. Tehát az, ahogy ő túltette magát rajta, én arra képtelen lennék. Én azt gondolom, hogy Szakás egy kiváló ember, mint ezt mondta, ez bizonyítja. Ugye ezek az ügyek nyilvánvaló egyáltalán nem tettek jót a Magyar szociális Pártnak. De nem ezt kérdezem, hogy kerületed nem... rá egyáltalán sor? Hát... Ö... Tehát, ezt, hogyha itt az egyik munkatársamat valaki bejönne és kivinné, én átmenetileg olyan bátor lennék, mint egy oroszlán, és azt mondanám, hogy engedjen rá, itt szükség van. Hova viszi? A kurva életbe. De ezek az emberek úgy lettek onnan kipenderítve, hogy ők tiltakoztak, de mellettük én nem nagyon hallottam hangokat. Én a következőt szeretném mondani, tehát nyilvánvaló, hogy a döntéseket ugye adott információ alapján uh, hoztuk meg, ugye Molnár Gyula előttemül a Magyarországgyűlésben, ugye Magyar Szaszvérsta párt volt elnökéről beszélünk, Igen. és uh, gyakorlatilag uh, Teljesen nyilvánvaló volt, hogy ő MSP párbeszédes támogatással tud indulni, és nyilván, hogy kokettált a DK-val. Én világosan ha ki elmondtam nem neki, a nem a DK-val, ha valaki több támogatást persze. szeretne, de a kokettállás nem jelenti azt, hogy le is fekszik vele. Na most én mindenképpen azt gondolom, és ezt én tudom személyesen igazolni, hiszen Molnár Gyulával többször beszéltem, hogy szerintem a Magyar Szocialista Párt alelnöke vegye tudomásul, hogy most ebben a helyzetben ő tud nyerni. Tehát ő higgyen abban, hogy MSZP párbeszédesként, hogy ezt az Ózdi képviselőtársa meg tudta csinálni, gyakorlatilag tud nyerni, mert ő egy ismert politikus, mondta már az előbb, hogy a Magyar Szocialista Párt elnöke is volt, de ő kényelmesebbnek érezte azt, hogy neki fontos ez a dk támogatás, de hát aztán, és nem is értem, hogy ő hogy gondolta azt, hogy ő volt MSZP-s, vagy, ő, volt, tehát az MSZP elnökeként beül egy másik frakcióba. Tehát, hogy ezt a részétén De a nem... esetében még erről sem volt szó. Ez valóban így van, azért is szeretnék volna a Gyura esetéről nem, nem, beszélni. mert hogy mondom, nem kényelmes beszélgetést. Természetesen. Emlékezzen vissza, hogy amiket... Bocsánat. Kettő, hadd a, bocsánat. Be. Jó, csak hadd be. Tehát én mindenféleképpen azt gondolom, hogy az Molnár Gyula részéről, de ezt én el is mondtam neki, tehát hogy ő, aki egy meghatározó vezetője volt egy pártnak két éven keresztül, hogy ő gyakorlatilag fogja magát és beőle egy másik frakcióba. Most nyilvánvaló, hogy a Gyula, aki egy lazacávó, ugye szokták mondani, Igen. ő úgy gondolta, Igen. hogy egyébként majd úgyis egy nagy ellenzéki csoport leszünk, tehát Innentől kezdve ez a dolog nem számít, de én azt gondolom, hogy igenis számít, mert a Magyar Szocialista Párt és a DK értékrendje, politikája teljesen más. Tehát én mindenféleképpen azt gondolom, hogy mi szociáldemokraták vagyunk, ő pedig, pedig, pedig, pedig, vagy pedig liberálisok. És a szakács. Hát a Szakás László esetében, ami az országos elnökség, tehát amiről az országos elnökségen beszéltünk, hogy gyakorlatilag, Szakács László ö, kezdeményezett ö, az msp tudta nélkül ö, egyeztetéseket a demokratikus koalícióval. Tehát ez az információ áll azért rendelkezésre. Értendő, ezt száfolta, és itt egy áll a szemben a másikkal, ráadásul az föl sem erült, hogy be akarna ülni a DK frakciójába. Tehát azt értse meg, hogy. Engem nagyon sokszor kárhoztatni lehet, hogy miért szólalok meg, nagyon sokszor lehet kárhoztatni, hogy miért nem szólalok meg, és saját magamat is ez ügyben permanensen figyelem, ami a szakással történt, az én megítélésem szerint az alapján, amit én tudok a tévedés maximális kockázatával igazságtalanság, és e tekintetben ön, mint az MSP alelnökének, szerintem kutya kötelessége lett volna azt mondani a többieknek, hogy izé, de itt van a Tócsaba története a Tóth Csaba történetét az MSP úgy nyelte le, mint kacsa a noketlit. Én nem mondom azt, hogy a Tóth Csaba jó ember, én nem mondom azt, hogy a Tóth Csaba rossz ember, de úgy lett belőle rossz ember, hogy azt az MSP egy tízes skálán kilencesre hagyta. Illetve amikor nagy erők kezdtek el működni azon, hogy az ő plakátját befeketítsék, akkor olyan nagy erőket nem mozgatott meg az MSZP a tekintetben, hogy azt onnan lemossa. Az, hogy egyébként Túl Csab erre lehetőséget biztosított potenciálisan, ezt nem tagadom jogilag semmiképpen hiszen semmi olyan eljárás nincs ellene, ami alapján ezt meg lehetne tenni, de politikailag úgy áldozták fel az elnökség egyik tagját, mint a vöcsök. Én azt gondolom, hogy az, ami Túl Csaba ellen lejárató kampány elindult, az gyakorlatilag annak a megállapodásnak, amit a hat párt megkötött, egyáltalán nem volt része. Tehát én azt nem gondolom, hogy nem ez az Arról igen. volt szó, hogy ez benne, tehát hogy ilyen nincs, igen. Tehát hogy ez nonszensz. Én azt gondolom, hogy, zuglóról... hogy igaz, tehát Arról volt szó, hogy negatív kampány, nukú. Hát ez nem jött be. Én azt gondolom, hogy abban az esetben zuglóról kellett beszélni, és hogy egy klasszikus hondulát idézem az ártatlanság vélelme mindenkit megilletebben. ebben. Hát nyilvánvaló, hogy ez ügyben Tényleg azt tudom mondani, hogy a Momentum láthatóan vért akart látni, hát azt tudom mondani, hogy sikerült. De szerkesztőrünk után abban maradtunk, hogy én nekem lassan mennem kell, én most azt kérném, hogy, folyt hogy folytassuk egy legközelebbi alkalommal, hiszen nekem tényleg oda kell érnem egy következő megbeszélésre. Egy utolsó kérdés akkor, mind az, amit egyébként az MSZP tett a tekintetben, hogy talpon maradjon, és mindaz, amit ezért beáldozott Szakácstól, Molnáron, Juhásznén, Ipkovics Györgyön, Tóth Csabán keresztül a nem tudom micsodáig, azt egyébként egy párt megengedheti, az morálisan nem okoz olyan lukat, amiben egyébként egy olyan párt is belebukhat, ami egyébként függetlenül attól, hogy a számarányokat tekintve bekerül a parlamentbe? Tehát, hogy ez hogyan van? Vagy én ezt rosszul látom? Én azt gondolom, hogy minden egyes esetben az OFÜ-t döntött, megfelelően megfelelően hát van egy olyan bizottság, aki eldöntötte azt az aki... De mi az az az a Fegyelmi Tanács. A fegyelmi tanács. Tehát a Fegyelmi Tanács döntötte, gyakorlatilag az országos elnökségnél megjelent a probléma, és a, a döntést a, a végis az hozta meg. Ugye Katalin esetében azért azt ne felejtsük el, hogy Katalin följelentette a saját megyé tisztújítását, ahol, ahol én magam is részt vettem. Tisztességesen megvizsgálták, semmit nem találtak, majd feljelentette a saját pártját. Hát ez nem gondolnám, hogy ez egy nagyon-nagyon elegáns dolog. A másik szerintem az sem elegáns amikor egy, egy pártközösséghez tartozunk, akkor folyamatosan más pártokat tudunk erősíteni. Tehát én mindenféleképpen azt gondolom, hogy ezeket a döntéseket, amelyeket az OF-t meghozott, nyilvánvalóan tisztességesen mérleget. Nyilvánvalóan, hogy vannak dolgok, amiket jobban lehetne csinálni. Én azt gondolom, György, hogy az, ugye hogy 18 darab... arról volt szó. Igen? És aztán hagyom, ne, ne aggódjon, nem fogom. Tócsaba Csaba elnökségi tag. Legutóbb az volt a kérdés egy beszélgetésben, nem nálam, hanem máshol, neki ezzel foglalkozik valamilyen módon, hogy akkor most a Tóth Csabait el van-e, ez be van-e fejezve, vagy tovább folytatódik vele szemben az eljárás. Önök Tócsabát hagyták veszni elnökségi tagként, ezután hogy maradhatnak? most azért szerintem egyrészt azt gondolom hogy tócsabakét nem csak hogy az MSZP elnökségi tagja, hanem budapesti alelnöke, és frakcióvezető helyettesünk és egyébként egy kiváló dolgozó én itt kiváló kiválóan dolgozó kollégája a csöndben, aki aki egyébként a háttérben rengeteg dolgozott egyébként az ugroi és kíváncsian várom hogy E, hat hogyan fogja tudni mindazt azt megcsinálni, amit az elmúlt ö, ö, tíz évben vagy tizenegy évben tócsaba egyébként ö, megcsinált. E, nyilvánvaló, hogy ez egy lejárató hadjárat volt a Tócsaba ellen, e, én rendkívül módon e, sajnálom, de nyilvánvaló, hogy olyan hibákat viszont nem szabad elkövetni, e, hogyha valamiben e, földesznek egy kérdést, akkor én azt gondolom, hogy igenis meg kell mondani tisztességesen az igazat, független attól, hogy az a kérdés fáj vagy nem fáj. E, én ezzel kapcsolatosan ezt tudom mondani. Nyilvánvaló, hogy Tócsaba továbbra is az MSZP országos elnökségének a tagja. Másodszor könnyebben fog ide találni? Én kiválóan közlekedek, hogyha pontosan tudom, hogy hova kell jönni, csak amikor egy épületen a nyilak nem megfelelően világosan vannak mutatva, tehát a D épületre rá van írva, hogy D épület balra, akkor azt az ember balról próbálja keresni, de hát nyilván én szívesen balról keresek bármit is, hiszen az egy remek hely, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt lettem. Én mindenképpen azt gondolom, hogy én lojális vagyok a Magyar Szocialista Párthoz, lojális vagyok azokhoz a döntésekhez, amelyeket meghoztunk, valóban ezek a döntések néha fájúak. Köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm a lehetőséget. Ne felejtsen, hogy amikor kimegy, akkor is mindent látni fognak. Tehát így most ez, ez nem olyan, mint a napkelte, hogy hirtelen 28 perc reklámban, meg nem tudom, egyébek, Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm a lehetőséget. További no, szép napot mindenkinek. Én ezt a további szép napot mindenkinek, én ettől a maradék haja még áll. Ez valami új dolog, ez a Heaven Ice Day viszontlátásra. Hát, nullát, hát egy... most mit kívánják? Most mondjam azt, hogy a francba? Hát most hát sokkal, sokkal izgalmasabb azt, azt meg mondani, meg a... hogy... Azt Igen? mondani, hogy ezt a szép napot ezt mióta használja. Hmm. Én úgy gondolom, hogy most volt egy, egy kellemes beszélgetés, Férejét, nekem nagyon jó... A kifejezésről Igen. Beszélek. A Heaven Eyes Day, ebből jön egyébként, tehát talált süllyed, hogyha ez igen. a kérdés, akkor... De én igen. Még tudjam, kolombasról szerkesztő voltam, akkor nem kialakításra kerültek dolgok, hanem elkészítették. Manapság egy olyan magyar nyelven, amit... De hát mondjuk a jogszabályok is ilyen vannak. Köszönöm, hogy itt volt, meneküljön. Ne én nulla. nem egy típusú érzemé vagyok, úgyhogy minden egy jó. Ilyet, hogy a Köszönöm szépen, köszönöm szépen, el tudom magamat idéző, látni. 56 idéző. éves felnőtt progresszív nő. Minden jót, viszont látásra. Édézőjeles volt. Nem, nem akkor akarok magánfogást találni, amikor elmegy.